Cartea întâi a cronicilor. Capitolul 1. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, Jared, Enoch, Metuselah, Lemek, Noe, Sem, Ham și Afet. Fiul lui Iafet, Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, meșec și Tiras. Fiul lui Gomer, Ashkenaz, Biblos și Togarma. Fii lui Iavan, Elisha, Tarsisa, Chitim și Rodanim. Fii lui Ham, Cuş, Mitzraim, Put și Canaan. Fii lui Saba, Havila, Sabta, Raema și Sabteka. Fii lui Raema, Seba și Dedan. Cush a născut pe Nimrod, el a început să fie puternic pe pământ. Mitzraim a născut eludim, Ananim, Lehabim, Naftuhim, Patrusim, Cașluhim, din care au ieșit filistenii și caftorinii. Canaan a născut pe Sidon, întâiul lui născut și pe Het, și pe Ebusiți, Amoriți, Ghirgasiți, Heviți, Archiți, Siniți, Arvadiți, Semariți, Hamatiți. Fiii lui Sem, Elam, Asur, Arpacșad, Lud și Aram, Uț, Kul, Geter și Mășec. Arpacșad a născut pe Shelah, și Shelah a născut pe Eber. Lui Eberi s-au născut doi fii, numele unuia era Peleg, pentru că pe vremea lui s-a împărțit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan. Ioctan a născut pe Almodad, pe Shelef, pe Hatarmavet, pe Ierah, pe Hadoram, pe Uzal, pe Dikla, pe Ebal, pe Abimael, pe Seba, pe Ofir, pe Havila și pe Iobab. Toți aceștia au fost fii ai lui Iochtan. Sem, Arpaksad, Shelah, Eber, Peleg, Rehu, Serug, Nahor, Terah. Avram, adică Avraam. fiul lui Avraam, Isaac și Ismael. Iată semânța lor, nebaiot, întâiul născut al lui Ismael. Chedar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafiș și Kedma. Aceștia sunt fiii lui Ismael. Fiii Cheturei, țitoare lui Avraam. Ea a născut pe Zimran, Iocșand, Medan, Madian, Ishbak și Șuah. Fiul Yokshan. Seba și Dedan. Fiul lui Madian, Efa, Efer, Enoch, Abida și Elda. Aceștia sunt toți fiii Cheturei. Avram a născut pe Isaac. Fiul lui Isaac, Esau și Israel. Fiul lui Esau, Elifaz, Reuel, Eus, Yaelam și Kore. Fiul lui Elifaz, Teman, Omar, Sefi, Gaetam, din Timna și Amalek. Fiul lui Reuel. Nahat Zerach Shama shimila. Filui lui Sair Lotan, Shobal, Cibeon, Ana, Dishon, Eter și Disan. Lotan, Hori și Homam. Sora lui Lotan, Timna. Filui Shobal, Alian, Manahat, Ebal, Șef și Onam. Aya și Ana. Fiului Ana, Dishon. Fiiului Dishon, Hamran, Esban, Itran și Keran. Fiii lui Ezer, Bilhan, zavan și Iacan. Fiii lui Dișan, Uț și Aran. Iată împărații care au domnit în țara Edomului, înainte ca să fi domnit un împărat peste copiii lui Israel. Bela, fiul lui Beor, numele cetății lui era din Haba. Bela a murit și în locul lui a domnit Iobab, fiul lui Zera, din Boțra. Iobab a murit și în locul lui a domnit Husham din țara Temaniților. Husham a murit. Și în locul lui a domnit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian în câmpia Moabului. Numele cetății lui era Avit. Hadad a murit și în locul lui a domnit Samla din Masreca. Samla a murit și în locul lui a domnit Saul din Rehobot, Peru. Saul a murit și în locul lui a domnit Baal Hanan, fiul lui Akbor. Baal Hanan a murit și în locul lui a domnit Hadad. Numele cetății lui era Pahi. Și numele nevestei lui era Mehetabel, fata lui Matred, fata lui Mezahab. Hadad a murit. Căpeteniile Edomului au fost Căpetenia Timna, Căpetenia Alia, Căpetenia Etet, Căpetenia Oholibama, Căpetenia Ela, Căpetenia Pinon, Căpetenia Kenaz, Căpetenia Teman, Căpetenia Mipțar, capetenia Magdiel, Căpetenia Iram. Acestea sunt Căpetenile Edomului. Cartea întâi a cronicilor. Capitolul 2 Iată fiii lui Israel. Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon, Dan, Iosif, Beniamin, Neftali, Gad și Asher. Fiii lui Iuda, Er, Onan, Shela. Acești trei s-au născut din fata lui Shua, Cananită. Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului care l-a omorât. Tamar, nora lui Iuda, i-a născut pe Perez și Zerah. Toți fiii lui Iuda au fost cinci. Fiii lui Perez, Hezron și Hamul. Fiii lui Zerah, Zimri, Etan, Heban, Calcol și Dara. De toți cinci. Fiii lui Carmi au fost, Acar, care a tulburat pe Israel când a săvârșit o fără de lege cu privire la lucrurile care trebuiau nimicite cu desăvârșire. Fiul lui Etan, Azaria. Fiii care s-au născut lui Hețron au fost. Ierahmeel, Ram și Kelubai, Caleb. Ram a născut pe Aminadab, Aminadab a născut pe Nahson, domnul fiilor lui Iuda. Nahson a născut pe Salma, Salma a născut pe Boaz, Boaz a născut pe Obed, Obed a născut pe Isai, Isai a născut pe Eliab, întâiul lui născut, pe Aminadab al doilea, pe Simea al treilea, pe Netaniel al patrulea, pe Radai al cincilea, pe Otem al șaselea, pe David al șaptelea. Surorile lor erau Țeruia și Abigail. Fiii Țeruiei au fost Abishai, Ioab și Asael Trei. Abigail a născut pe Amasa. lui Amasa a fost Ieter, Ismaelitul. Caleb fiului Hetron a avut copii cu nevastă sa Azuba și cu Eriot. Iată fiii pe care i-a avut cu Azuba, Ieser, șobab și Ardon. Azuba a murit. Și Caleb a luat pe frat care i-a născut pe Hur. Ura a născut pe Uri și Uri a născut pe bețele el. În urma Hefron a intrat la fica lui Machir, tatălui Galad, și avea 60 de ani când a luat-o. Ea i-a născut pe Segub. Segub a născut pe Iair, care a avut 23 de cetăți în țara Galadului. Geșuriții și sirienii le-au luat târgurile lui Iair cu Chenatul și cetățile care țineau de el. 60 de cetăți. Toți aceștia erau fii lui Machir, tatălui Galad. După moartea lui Hetron la Caleb frata, abia nevastă lui Hetron i-a născut pe Ashur tatălui Tecoa. Fiul lui Ierahmeel, întâiul născut al lui Hetron, au fost Ram, întâiul născut, Buna, Oren și Ocem, născut din Asia. Ierahmeel a avut o altă nevastă numită Atara, care a fost mama lui Ionam. Fiul lui Ram, întâiul născut al lui Ierahmeel, au fost Maas, Yamin și Echer. Fiul Ionam a fost Shamai și Iada. Fiii lui Samai, Nadab și Abishur. Numele nevestei lui Abishur era Abihail și ea i-a născut pe Ahban și Molind. Fiii lui Nadab, Seled și Apain. Seled a murit fără fi. Fiului lui Apain, Ishei. Fiul lui Ishei, Șeșan. Fiul lui Șeșan, Ahlai. Fiii lui Iada, fratele lui shamai. Eter și Ionatan. Eter a murit fără fi. Fiul lui Ionatan, Pelet și Zaza. Aceștia sunt fiii lui Ierahmeel. Șeșan n-a avut fii, dar a avut fete. Șeșan avea un rob egiptan numit Iarha. Și Șeșan a dat pe sa de nevastă robului său Iarha. Ea i-a născut pe Atai. Atai a născut pe Natan. Natan a născut pe Zabad. Zabad a născut pe Eflal. Eflal a născut pe Obed. Obed a născut pe Iehu. Yehu a născut pe Azaria. Azaria i-a născut pe Haleț. Haleț a născut pe Elas Elas a născut pe Sismai, Sismai a născut pe Shalum. Shalum a născut pe Ecamia, Ecamia a născut pe Elisama. Fiul lui Caleb, fratele lui Erahmeel. Mesha, întâiul său născut, care a fost tatălui Zif, și fiul lui Mareșa, tatălui Hebron. Fiul lui Hebron, Core, puah Rechem și Shema. Shema a născut pe Raham, tatălui Iorcheam. Rechem a născut pe Shamai. Fiul lui Shamai, Maon. Și Maon, tatălui Betzur. Efa, lui Caleb, a născut pe Haran, Moța și gazez. Haran a născut pe Gazez. fiii lui Afdai, Regem, Iotam, Gheșan, Pelet, Efa și Șaaf. Maaca, lui Caleb, a născut pe Șeber și Tirhana. Ea a mai născut pe Șaaf, tatălui Madmana, și pe Sheva, tatălui Macbena, și tatălui Ghibea. Fata lui Caleb era Axa. Aceștia au fost fii lui Caleb, șobal fiului Hur, întâiul născut ale fratei, și tatălui Chiriat Iarim, Salma tatălui Betleem, Haref tatălui Bet Gader, fii lui șobal tatălui Chiriat Iarim au fost, Haroie, Hati Hamenuhot. Familiile lui Chiriat Iarim au fost, Ietrisii, Putiții, Șumatiții și Mișraiții. Din aceste familii au ieșit Soreatiții și Eștaoliții. Fii lui Salma, Betleem și Netofatiții, Atrot Betioab, Hații Hamanahti, Soreiții și familiile cărturarilor care locuiau la eibeți, Tireatiții și Meatiții și Sucatiții. Aceștia sunt cheniții ieșiți din Hamat, tatăl casei lui Recam. Cartea întâi a cronicilor Capitolul 3 Iată fiii lui David care i s-au născut la Hebron. Întâiul născut Amnon cu Ahinoam din Israel, al doilea Daniel cu Abigail din Carmel, al treilea Absalom fiul Maachei, fata lui Talmai, împăratul Gheșurului, al patrulea Adonia fiul Hagitei, al cincilea Șefatia cu Abital, al șaselea Itream cu nevastă sa Egla. Acești șasei s-au născut la Hebron. El a domnit acolo șapte ani și șase luni, iar la Ierusalim a domnit 33 trei de ani. Iată cei ce i s-au născut la Ierusalim, și Mea, Shobab, Natan și Solomon, patru cu Batșua, lui Amiel. Ibhar, Elișama, Elifelet, Noga, Nefeg, Iafia, Elișama, Eliada și Elifelet, Naur. Aceștia sunt toți fii lui David afară de fiii Și Tamar era sora lor. Fiul lui Solomon, Roboam, Abia fiul său, Ansa fiul său, Iosafat fiul său. Yoram fiul său, Ahazia fiul său, Ioas fiul său, Amatia fiul său, Azaria fiul său, Yotam fiul său, Ahaz fiul său, Ezechia fiul său, Manase fiul său, Amon fiul său, Iosia fiul său. Fiului Iosia, întâiul născut, Iohanan, al doilea, Ioachim, al treilea, Zedekia, al patrulea, Shalum. Fiul Ioachim, Ieconia fiul său, Zedekia fiul său. Fiul lui Econia, asir al cărui fiu a fost și Malkiram Maltiram, Pedaia și Națar, Iecania, Hoșama și Nedabia. Fiul lui Pedaia, Zorobabel și Shimei. Fiul lui Zorobabel, Meshulam și Hanania. Shelomit sora lor, și Hashuba, Ohel, Berechia, Hasadia, Iușab, Hesed, 5. Fii lui Hanania, Pelatia și Isaia. Filui Refaia, filui Arnan, filui Obadea, filui Șecania, filui Shecania, Șemaia, filui Șemaia, Hatuș, Igeal Baria, Nearia și Șafat 6, filui Nearia, Elioenai, Ezechia și Azricam 3, filui Elioenai, Hodavia, Eliashib, Pelaia, Acub, Iohanan, Pelaia, Sheanani, 7. Cartea întâi a cronicilor Capitolul 4. Fiul lui Iuda, Pereț și Hetron, Carmi, Hur și Șobal. Reaia fiului Șobal a născut pe Yahat, Yahar a născut pe Ahumai și Lahad. Acestea sunt familiile țoreaticilor. Iată coborătorii tatălui lui Elam, Israel, Isma și Dbaș. Numele soreilor era Hațelelponi. Poni. Pe el era tatălui Ghedor. Și ezer tatălui Hușa. Aceștia sunt fii lui Hur, întâiul născut ale fratei, tatălui Betleem. Așhur tatălui Tecoa a avut două neveste, Helea și Naara. Naara i-a născut pe Ahuzam, pe Hefer, pe Temeni și pe Ahastari. Aceștia sunt fiii Naarei. Fiii Helei. Seret, Sohar și Etnan. Coț a născut pe Anub și Hațobeba și familiile lui Aharhel fiului Harum. Iaiebet era mai cuvază decât frații săi. Mama să i-a pus numele Iaiebet, trist, zicând, pentru că l-am născut cu durere. Iaiebet a chemat pe Dumnezeul lui Israel și a zis, dacă mă vei bine cuvânta și îmi vei întinde hotarele, dacă mâna ta va fi cu mine și dacă mă vei feri de nenorocire, așa încât să nu fiu în suferință. Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Chelub, fratele lui Shuha, a născut pe Mechiel, care a fost tatăl lui Eșton. Eșton a născut casa lui Rafa, Paseah și Techina, tatăl cetății lui Nahash. Aceștia sunt bărbații de la Reca. Fiul lui Kenaz, Otniel și Seraia, fiul lui Otniel, Hatat. Meonotai a născut pe Ofra, Seraia a născut pe Ioab, tatăl voii lucrătorilor, căci erau lucrători. Fiul lui Caleb, fiul lui Efune. Iru, Ela și Naam. Și fi lui Ela și Kenaz. Fi lui Ehaleleel, Zif, Zifa, Tiria și Asareel. Fi lui Ezra, Eter, Mered, Efer și Alon. Nevasta lui Mered a născut pe Miriam, pe Şamai și pe Ispah, tatălui Eștemoa. Nevasta sa Iudeica a născut pe Ered, tatălui Gedor, pe Eber, tatălui Soco și pe Ecutiel, tatălui Zanoah. Aceștia sunt fiii Bitiei, fata lui Faraon pe care a luat-o mered de nevastă. Fii nevestei lui Hodia, sora lui Naham, tatălui Chehila, Garmitul și Estemoa Maacatitul. Fii lui Simon, Amnon, Rina, Ben Hanan și Tilon. Fiii lui Ishei, Zohet și Ben Zohed. Fiii lui Shela, fiul lui Iuda. Eer, tatălui Leca. Laeda, tatălui Mareșa și familiile casei unde se lucrează pânza, din casa lui Iașbea. Și Iochim, și oamenii lui Cozeba și Ioas și Saraf, care au stăpânit asupra Moabului, și Iașubile Hem. Aceste lucruri sunt vechi. Ei erau olari și locuiau în livez și în lungi. Locuiau acolo lângă împărat și lucrau pentru el. Fiul lui Simeon, Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah, Saul. Fiului Saul, Shalum, Mibsam, fiul său, Mișma, fiul său, fiului Mișma, Hamuel, fiul său, Zacur, fiul său, și Mei, fiul său. Și Mei a avut 16 fii și șase fiice. Frații săi nu au avut mulți fii. Și toate familiile lor nu s-au înmulțit atât cât fiul lui Iuda. Ei locuiau la Berșeba, er la Molada, la Hazar Șual, la Bilha, la Etem, la Tolad, la Betuiel, la Horma, la Ziklag la Bet-Marcabot, la Hazar susim la Bet-Birei și la Shaaraim. Acestea au fost cetățile lor până la domnia lui David și satele lor. Ei mai aveau și Etam, Ain, Rimon, Tokien și Așan, cinci cetăți, și toate satele din împrejurimile acestor cetăți până la Baal. Iată locuințele lor și spisa neamului lor. Meșobab, Yamlek, Ioșa, fiul lui Amatia, Ioiel, Yehu, fiul lui Yoshibia, fiului Seraia, fiului Asiel, Elioenai, Iacoba, Eșohaia, Asaia, Adiel, Yesimiel, Benaia, Ziza, fiului Șifei, fiului Alon, fiului Edaia, fiului Shimri, fiului Shemaya. Aceștia anumiți pe nume erau domni în familiile lor și casele lor părintește au crescut mult. Ei s-au dus înspre Ghedor până la răsăritul Văii să caute pășune pentru turmele lor. Au găsit pășuni grase și bune și o țară întinsă, liniștită și pașnică, fiindcă cei ce o locuiau mai înainte să pogorau din ham. Oamenii aceștia scriși pe nume au venit pe remea lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Au fermat corturile lor și pe Maoniți, care se aflau acolo, i-au nimicit cu desăvârșire până în ziua de azi și s-au așezat în locul lor, căci acolo erau pășune pentru turmele lor. Și dintre fiii lui Simeon s-au dus la muntele Seir în număr de 500 de oameni. Aveau în frunte pe Pelatia, Nearia, Refaia și Uziel, fiului lui Ișei. Au bătut rămășiță de amaleziți care scăpase cu viață și s-au așezat acolo până în ziua de azi. Cartea întâi a cronicilor Capitolul 5 Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, căci el era întâiul născut, dar pentru că a spurcat patul tatălui său, dreptul lui de întâi născut a fost dat fiilor lui Iosif, fiul lui Israel.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 Căci turmele lor erau un mare număr în țara Galaadului. Pe vremea lui Saul au făcut război cu hagareniții care au căzut în mâinile lor și au locuit în corturile lor pe toată partea de răsărită Galaadului. Fiii lui Gad locuiau în fața lor în țara Basanului până la Salca. el cel din tâi, afam al doilea, Iaenai și Șafat în Basan. lor după casele părinților lor, Micael, Meșulam, Sheba, Iorai... Iaican, Zia și Eber 7. Iată fiului Abihail, fiului Huri, fiului Iaroah, fiului Galad, fiului Micael, fiului Yeshishay, fiului Yahdo, fiului Buz. Ahi, fiului Abdiel, fiului Guni, era căpetenia caselor părinților lor. Ei locuiau în Galad, în Basan și în cetățile lor și în toate împrejurimile saronului, până la marginile lor. Toți au fost scriși în spisele de neamuri pe vremea lui Iotam, lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam, lui Israel. Fiul lui Ruben, Gadiții și jumătate din seminția lui Manase, aveau oameni viteji, care purtau scut și sabie, tregeau cu arcul și erau deprinși cu războiul în număr de 44.760 în stare să meargă la oastă. Au făcut război cu hagareniții, cu Etur cu nafis și cu nodab.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 Dar au păcătuit împotriva Dumnezeului părinților lor și au curvit după Dumnezeii popoarelor țării, pe care Dumnezeu le nimicise dinaintea lor. Dumnezeul lui Israel a atățat Duhului Pul, imperatul Asiriei, și Duhului Tilgat Tilgat Pilneser, împăratul Asiriei. Și Tilgat Pilneser a luat robi perubeniți, Gadit și jumătate din semințe lui Manase și i-a dus la Halach, la Habor, la Hara și la râul Gozan, unde au rămas până în ziua de azi. Cartea întâi a cronicilor. Capitolul 6. Fii lui Levi, Gershom, Chehat și Merari. Fii lui Chehat, Amram, Tehar, Hebron și Uziel. Fii lui Amram, Aaron și Moise și Maria. Fii lui Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar și Itamat. Eleazar a născut pe Fina. Fina s-a născut pe Abishua. Abishua a născut pe Buchi, Buki a născut pe Uzi, Uzi a născut pe Zerahia, Zerahia a născut pe Merayot. Merayot a născut pe Amaria, Amaria a născut pe Ahitub, Ahitub a născut pe Zadok, a născut pe Ahimaat, Ahimaat a născut pe Azaria, Azaria a născut pe Ioanan, a născut pe Azaria care a fost preot în casa pe care a zivit o Solomon la Ierusalim. Azaria a născut pe Amaria, Amaria a născut pe Ahitub.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 Fiului Chehat, Amram, Izehar, Tebron și Uziel, fiului Merari, Mahri și Muși. Acestea sunt familiile lui Levi după părinții lor. Din Gersom, Libni, fiul său, Yahat fiul său, Zima fiul său, Joach fiul său, Ido fiul său, Zerach fiul său, Yatrai fiul său, Fiul lui Chehat, Aminadab fiul său, Kore fiul său, Asir fiul său, Elkana fiul său, Ebiasa fiul său, Asir fiul său, Tahat fiul său, Uriel fiul său, Ozia fiul său, Saul fiul său. Filu Elcana, Amasai și Ahimot, Elkana fiul său, Elkana sofai fiul său, Nahat fiul său, Eliab fiul său, Yeroham fiul său, Elkana fiul său, și lui Samuel întâiul născut, Vașni și Abia. lui Merari.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 Și își făceau slujba după rândul care le era poruncită. Iată cei ce slujau cu fiilor. lor. Dintre chehatiților, Heman, cântărețul fiului Ioel, fiului Samuel, fiul lui Elcana, fiul lui fiului fiul lui Eliel, fiul lui fiului fiul lui fiul lui Elcana, fiului Mahat, fiului Amasai, fiul lui Elcana, fiul lui fiului fiul lui Azaria, fiul lui Tefania, fiul lui Tahat, fiului Asir, fiului lui fiului fiul lui Kore, fiul lui Ițehar, Kehat, fiul Levi, fiul Israel. Fratele său Asaf, care stătea la dreapta sa, Asaf, fiului Berechia, fiului lui fiului fiul lui Micael, fiul lui fiului fiul lui Malkia, fiului Etni, fiului Zerah, fiului lui fiului Etan, fiul Zima, fiului Shimei, fiului fiul lui Jahat, fiul Gershom, fiul Levi. Fiului Merari, fraților, la stânga Etan, fiul lui fiului fiul lui Abdi, fiul lui Maluc, fiul lui fiul Amatia, fiul lui Hilchia, fiul lui Amti, fiul Bani, fiul lui Șemer, fiul lui Mahli, fiul lui Muși, fiul lui Merari, fiul lui Levi. Fratilor, leviții erau însărcinați cu toată slujba locașului casei lui Dumnezeu. Aaron și fiii săi aduceau jertțe pe altarul ardelelor de tot și tămâie pe altarul tămâiei. Împlineau toate slujbele în locul preasfânt și făceau ispășire pentru Israel potrivit cu tot ce poruncise Moise, robul lui Dumnezeu. Iată fiul lui Aaron, Eleazar fiul său, Finea fiul său, Abishua fiul său, Buki fiul său, Uzi fiul său, Zerahia fiul său, Meraiot fiul său, Amaria fiul său, Ahitub fiul său, Sadoc fiul său, Ahimaat fiul său. Iată locuințele lor după satele lor în votarele care le-au fost însemnate.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 Așan cu locurile lui de pășunat, bet Shemesh, cu locurile lui de pășunat. Și din seminția lui Beniamin, Geba cu locurile lui de pășunat, Alemet cu locurile lui de pășunat, Anatot cu locurile lui de pășunat. Toate cetățile lor erau 13 cetăți, după familiile lor. Celorlalți fii ai lui Chehat li s-au dat prin sort zece cetăți din familiile seminției lui Efraim, din seminția lui Dan, și din jumătatea seminției lui Manase. Fiii lui Gershom, după familiile lor, au căpătat 13 cetăți din seminția lui Zahar, din seminția lui Asher, din seminția lui Neftali și din seminția lui Manase în Basan. Fiii lui Merari, după familiile lor, au căpătat prin sort 12 cetăți din seminția lui Ruben, din seminția lui Gad și din seminția lui Zabulon. Copiii lui Israel au dat astfel leviților cetățile și locurile lor de pășunat.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 Pucoc cu locurile lui de pășunat și Rehob cu locurile lui de pășunat. Și din seminția lui Nestali, Chedești din Galileea cu locurile lui de pășunat, Hamon cu locurile lui de pășunat și Chiria Tain cu locurile lui de pășunat. Celorlalți leviți, fiilor lui Merari, l-au dat din seminția lui Zabulon, Rimono cu locurile lui de pășunat și Taborul cu locurile lui de pășunat. Iar de cealaltă parte a Iordanului, în fața Ierihonului, la a răsărit de Iordan,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 Capitolul 7. Fii lui Isahar, Tola, Pua, Iasub și Shimron 4. Fiul lui tola. Uzi, Refaia, Ieriel, Yahmai, Ibsam și Samuel. Cătenile caselor părinților lor, anume ai lui Tola, oameni viteji în neamul lor. Pe vremea lui David, numărul lor era de 22.60. Fiul lui Uzi, Izrahia, Fii lui Ibrahia, Micael, Obadia, Ioiel, Ișia, de toți cinci căpeteni. Aveau cu ei după neamurile lor, după casele părinților lor, 36.000 de de oameni, o înarmați pentru război, căci aveau multe neveste și fii. Fraților după toate familiile lui Isahar, oameni viteji, erau de toți 87 de în spitele de neam. Fii lui Beniamin, Bela, Becher și Ediael, trei, Fii lui Bela, Ebsbon, Uzi, Uziel, Ierimot și Iri, cinci căpetenii ai caselor părinților lor, oameni vitej și scriși în spitele de neam în număr de 22.034. lui Becher, Zemira, Ioas, Eliezer, Elioenai, Omri, Ierimot, Abia, Anatot și Alamet, toți aceștia erau fii ai lui Becher și scriși în spitele de neam după neamurile lor, Vreți căpetenii ale caselor părinților lor, oameni viteji în număr de 20.200? Fiul lui Edial, Bilhan. Fiul lui Bilhan, Euș, Beniamin, Ehud, Kenana, Zetan, Tarsif și Ahishahar. Toți aceștia erau fii ai lui Edial. Căpetenii ale caselor părinților lor, oameni viteji în număr de 17.200, în stare să poarte armele. Și să meargă la război. Șupim și Hupim fiului Ir, cușim fiului Afer. Fiului Nestali, Iachtiel, Guni, Ețer și Shalum, fiii Bielfei. Fiului Manase, Asriel pe care l-a născut fiitoarea sa Iaca. Ea a născut Machir, tatălui Galad. Machir a luat de nevastă pe sora lui Hupim și Șupim. Numele sorei lui era Maaca. Numele celui de-al doilea fiu era Telohad și Telohad a avut fete. Mata nevastei lui Machir a născut un fiu și a pus numele Pereș. Numele fratelui său era Șereș și fiii săi erau Ulam și Rechen. Fiul lui Ulam, Bedan. Aceștia sunt fii lui Galad, fiul lui Machir, fiul lui Manaste. Sărul Sahamolechet a născut pe Ishod, pe Abiazer și pe Masla. Fiul lui Șemida erau Ahian. Tihem, Lichi și Aniam. Fiul lui Efraim, Shutelah, Bered fiul său, Tahat fiul său, Eleada fiul său, Tahat fiul său, Zabad fiul său, Shutelah fiul său, Ezer și Elead. Oamenii din Gat, născuți în țară, i-au omorât pentru că se pogorâsiră să le ia turmele. Efraim, tatăl lor, s-a jalit multă vreme și frații săi au venit să-l Apoi a intrat la nevastă-sa și iază zămislit și a născut un fiu. El i-a pus numele Beria, în nenorocire, pentru că nenorocirea era în casă. A avut ca fică pe șeiera care a bet bethoronul de jos și bethoronul de sus și pe uzen șeiera. Refah fiul său și rechef, Telah fiul său, Rahan fiul său, Laedan fiul său, Amihud fiul său, Elishama fiul său, Nun fiul său, Iosua fiul său. Ei aveau în stăpânire și ca locuință Betelul cu satele lui. L-a răsărit Naran, L-a apus jezer cu satele lui, Tihemul cu satele lui, până la Gaza cu satele ei. Fiii lui Manase stăpâneau Bet-șeanul cu satele lui, Taanacul cu satele lui, Megidoul cu satele lui, Dorul cu satele lui. În aceste cetăți au locuit fiul lui Iosif, fiul lui Israel. Fiii lui Asher Imna Ishva, Ishvi și Beria, și Ferah, sora lor. Fiul lui Beria, Eber și Malkiel. Malkiel a fost tatălui Birzavit. Și Eber a născut pe Aflet, pe Shomer și pe Hotam și pe sora lor, Shua. Fiul lui Aflet, Pasac, Hal și Așvat. Aceștia sunt fii lui Aflet. Fiul lui Shamer, Ahiro, Hega, Huba și Aram. Fiul lui Helem, fratele său. Tofah Imna, Shelech și Amal, fii lui şua, Harneter, Shual Beri Imra, Beter, Hod, Shama Șilșa, Ipran și Beera, fii lui Eter, Jefune, Pispa și Ara. fii lui Ula, Arah, Haniel și Ritia. Toți aceștia erau fii lui Asher, căpeteniile caselor părinților lor, oameni aleși și viteji, căpeteniile domnilor, Criși în număr de 26.000 de oameni, în stare să poarte armele și să meargă la război. Cartea întâi a cronicilor Capitolul 8 Beniamina a născut pe Bela, lui născut, pe Așbel al doilea, a al treilea, Noha al patrulea și Rafa al cincilea. Fiii lui Bela au fost Adar, Gera, Abihud, Abishua, Naaman, Ahoaf, Gera. Șepufan și Huram. Iată fiul lui Ehud care era o cap de familie între locuitorii din Gheba și care i-au strămutat la Manahat. Naaman, Ahia și Ghera. Ghera care a strămutat a născut pe Uza și pe Ahihud. Shaharaim a avut copii în țara Moabului după ce a îndepărtat pe nevestele sale, hușim și Baara. Unevastă sahodeș a avut pe Iobab. Tibia, Mesha, Malkam, Yeut, Șochia și Mirma. Aceștia sunt fiii săi, capii de familie. Cuhushim a avut pe Ahitub și El Paal. Elpal, lui El Paal, Misham și Shemer, care a zidit Ono, Lod și satele lui. Beria și Shema, care erau cap de familie între locuitorii Aelonului, au pus pe fugă pe locuitorii din Gat. Ahio, Shasak, Ieremot, Rebadia, Arad, Eder, Micael Ishpa Shioha, Ierofilu Iberia. Zebadia Mesulam, Kizki, Eber, Ismerai Izliya Shiobab, Ierofilu ElPal. Jakim, Zikri Zabdi, Elienai, Tiltai Eliel, Adaya Beraya Shishimrat, Ierofilu Shimei, Ishpan Eber Eliel, Abdon, Zikri Hanan, Anania, Elam, Antotia, Ifdeia și Penuel erau fiii lui Șășac. Șamșerai, Șeharia, Atalia, Iaareșia, Elia și Zicri erau fiii lui Ieroham. Aceștia sunt capii de familie, cap după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim. lui Gabaon locuia la Gabaon și numele nevestei lui era Maaca. Abdon era fiul său întâi născut, apoi Tur, Baal, Nadab. Yedor, Achio și Zecher. Miclot a născut pe Shimea. Și, și ei locuiau tot la Ierusalim, lângă lor împreună cu lor. Mera a născut pe Chis. Isa a născut pe Saul. Saul a născut pe Ionatan, pe Maltișua, pe Aminadab și pe Eșbaal. Fiul lui Ionatan, Merit Baal. Merit Baal a născut pe Mica. Fiul lui Mica, Piton, Melec, Tairia și Ahal. Ahaz a născut pe Jehoada. Iehoada a născut pe Alemet, Azmavet și Zimri. Zimri a născut pe Moță, Moța a născut pe Bineea. Fiul acestuia a fost Trafa. Eleasa a fost fiul acestuia, Atel a fost fiul acestuia. Atel a avut șase fii ale căror nume iatele, Azricam, Bocru, Ismael, Șaria, Obadia și Hanan. Toți aceștia erau fiii lui Acel. Fii Fiii fratelui său eșec.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 Și Iuda a fost luat rob în Babilon din pricina fără de legilor lui. Cei din trei locuitori care au locuit în moșile lor, în cetățile lor, erau israeliti, preoții, leviti și metinitii. La Ierusalim locuiau fii lui Iuda, fii lui Beniamin și fii lui Efraim și Manas. Fii lui Peret, fiul Iuda, Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul Bani, dintre și Lonit, Asaia, primul născut și fiii săi. Fii lui Zerah, eu el și frații săi, 690. Fii lui Beniamin, salu, fiului Meșulam, fiului Hodavia, fiului Asenua. Ibnea, fiului Eroham, ela, fiului Uzi, fiului Micri. Meșulam, fiului Șefatia, fiului Reuel, fiului Ibnia. Și lor după neamurile lor, 956. Toți oamenii aceștia erau capi de familie în casele părinților lor. Din preoți, Yedaya, Iehoiarib, Iachin, Azaria, fiului Hilchia, fiului Meshulam, fiului Tadoc, fiului Merayot, fiului Ahitub, mai marele casei lui Dumnezeu. Adaya, fiului Eroham, fiului Pașhur, fiului Malkia, Maesai, fiului Adiel, fiului Achzera, fiului Meshulam, fiului Meshilemit, fiului Imer, și fraților, căpetenii ale caselor părinților lor. 1760. Oameni viteji, puși în slujba casei lui Dumnezeu. Din levit, Shemaya fiului Hașub, fiului Azricam, fiului Hashabia din fiului Merari. Bacbacar, Galal, Matania, fiului Nica, fiului Tikri, fiului Asa. Obadia, fiului shemaya, fiului Galal, fiului Edutun. Berechia, fiului Asa, fiului Elcana, care locuia în satele și ușierii, Salum, Acub, salmon, Ahiman și fraților. Salum era căpetenia lor, și până în ziua de azi el este la ușa împăratului la răsăit. Aceștia sunt ușierii taberei fiilor lui Levi. Salum fiului Core, fiului Ebiasa, fiului Core și frații săi din casa tatălui său, coreiții, împlineau slujba de pragurilor cortului. Părinților păzise intrarea în tabăr al Domnului. Și finea fiului Eleazar pusese o odinioară căpătenia lor și Domnul era cu el. Zaharia fiului Meshelemia, era ușier la intrarea cortului întâlnirii. De toți erau 212 doisprăzece, aleși ca ușierei ai și scriși în spitele de neam după satele lor. David și văzătorul Samuel îi puseșeră în slujba lor. Ei și copiii lor păzeau ușile casei Domnului, adică ale casei cortului.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 Unii din Levit aveau grijă de uneltele pentru slujbă pe care le numărau la intrare și le numărau și la ieșire. Alții îngrijau de unelte, de toate uneltele Sântului Locaș și de floarea păinii, de vin, de unde lemn, de tămâie și de miretme. Fii de-ai preoților pregăteau tămâia mirositoare. Matitia, unul din leviți, întâiul născut al lui Salum Coreitul, avea grijă de turtele coapte în tigaie.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 și pe ești Fiul lui Ionatan, Merit Bal, Merit Baal a născut Fiul lui Mică, Piton, Melec și a născut pe Iera. Iaiera a născut pe Alemet, Azmavet și Zimri. Zimri a născut pe Moța. Moța a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost prefaia. Eleasa a fost fiul acestuia. Atel a fost fiul acestuia.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 Filistenii au urmărit pe Saul și pe fiii lui și au ucis pe Ionatan, Abinadab și Malkișu, fiului lui Saul. În luptei a prins și pe Saul. Arcașii l-au ajuns și l-au rănit. Saul a zis atunci celui ce îi ducea armele, scoate sabia și spre prepunge cu ea, ca nu cumva să vină acești în prejur, să mă bat jocorească. Ceea ce îi ducea armele n-a voit că se temea. Și Saul și-a luat sabia și s-a aruncat în ea.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 Și l-au dus la Iabes. Le-au îngropat oasele sub la Iabes și au postit șapte zile. Sau l-a murit pentru că s-a făcut din de fără de lege față de Domnul, al cărui cuvânt nu l-a păzit, și pentru că a întrebat și cerut sfatul celor ce cheamă morți. N-a întrebat pe Domnul, de aceea Domnul l-a omorât și împărăția a datului David și lui Isai. Cartea întâi a cronicilor Capitolul 11 tot Israelul s-a strâns la David la Hebron, zicând, Iată că noi suntem os din oasele tale și carne din carnea ta. O dinioară, chiar când era Saul împărat, tu duceai și aduceai pe Israel înapoi. Domnul Dumnezeul tău ți-a zis, Tu vei paște pe poporul meu Israel și Tu vei fi cătătenia poporului meu Israel. Astfel, toți bătrânii lui Israel au venit la împărat la Hebron și David a făcut legământ cu ei la Hebron înaintea Domnului. Au uns pe David împărat peste Israel, după cuvântul Domnului spus prin Samuel. David a mers cu tot Israelul asupra Ierusalimului, adică Iebus. Acolo erau iebusiții, locuitorii țării. Locuitorii Iebusului au zis lui David, nu vei intra aici, dar David a luat cetățâia Sionului. Aceasta este cetatea lui David. David zisese, oricine va bate cel din tâi pe iebusiț va fi căpetenie și domni. Ioab, fiul țăruiei, s cel el din tâi și a ajuns căpetenie. David s-a așezat în cetățuie, de aceea au numit-o cetatea lui David. A făcut zid împrejurul cetății, de la Milo de jur împrejur, și Ioab adresa celălaltă parte a cetății. David ajungea din ce în ce mai mare și domnul oștirilor era cu el. Iată căpetenile vitejilor care erau în slujba lui David și care l-au ajutat împreună cu tot Israelul, să-și întărească stăpânirea, ca să-l pună împărat după cuvântul Domnului cu privire la Israel. Iată după numărul lor vitejii care erau în slujba lui David. Iashobeam, fiul lui Hakmoni, unul din capitanii de seamă. El și-a învârtit sulița peste 300 de oameni pe care i au omorât dintr-o singură dată. După el Eleazar, fiul lui Dodo, ahohitul, unul din cei trei războini. El era cu David la Pas Danim, unde se strânseseră filistenii pentru luptă. Acolo era o bucată de pământ plină cu orți și poporul fugea dinaintea filistenilor. S-au așezat în mijlocul ogorului, l-au ocrotit și-au bătut pe filisteni și Domnul a dat o mare iusăvire. Trei din cele treizeci de căpetenii s-au fogărât la David pe stâncă în peștera Dulam, când tabăra filistenilor era în Valea Refainiților. David era atunci în cetățuie și oceata filistenilor era la Betleem. David a avut o dorință și a zis, Cine îmi va aduce apă de băut din fântâna de la poarta Betleemului? Atunci, cei trei bărbați au trecut prin tabăra filistenilor și au scos apă din fântână de la poarta Betleemului. Au adus-o și au dat-o lui David. Dar David n-a vrut să o și a vărsat-o înaintea Domnului. El a zis, Să mă ferească Dumnezeu să fac una ca aceasta. Să beau sângele acestor oameni care s-au dus cu primeșdia vieții lor. Căci deci, cu primeșdia vieții lor au adus-o. Și n-a voi tubea. Iată ce au făcut acești trei vitezi. Abishai, fratele lui Ioab, era căpetenia celor trei. El și-a învârtit sulița peste 300 de oameni și i-a omorât. Și a mers faima între cei trei. El era cel mai cuvază din cei trei din rândul al doilea și a fost căpetenia lor. Dar n-a ajuns pe cei trei din câi. Benai a lui Evoiada, fiul unui om din capțeel, om de preț și vestit prin isprevile lui, el a ucis cei doi lei ai moabului. S-a fogorât în mijlocul unei grope pentru apă, unde a ucis un leu într-o zi în când de zăfada. El a ucis pe un egiptean care avea o stătură de cinci cot și avea în mână o sulită casulul unui susător. S-a fogorât împotriva lui cu un toiag, a smuls sulită din mâna egipteanului și l-a ucis cu ea. Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Jehoiada, și a mers faima printre cei trei vitezi. Era cel mai cuvază din cei trei dar n-a ajuns pe cei trei din tâi. David l-a primit în sfatul celor mai aproape de el. Vitezii oștirii, Asael, fratele lui Ioab, Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleiem, Shamot, din Haror, Helet din Palon, Ira, fiul lui Icheș din Tecoa, Abiezer, din Anatot. Tidecai hushatitul, ilai din Ahoa, maharai din Netofa, eleb fiul lui Baana din Netofa. Itai fiul lui Ribai din Gibea filul lui Beniamin, Benaya din Piraton. Kurai din Nahale Gaash, Abiel din Araba, Azmavet din Baharun, Eliahba din Shalbon, Bene Hashem din Gizon, Jonathan fiul lui din Harar, Ahiam fiul lui Sakar din Harar, Elifal fiului Ur, Hefer din Mechera, Ahia din Palon, Hetro din Carmel, Narai fiului Ezbai, Joel fratele lui Nathan, Nibhar fiului Hagri, Felek amonitul, Nahrai din Berot, care ducea armele lui Ioab fiul tăruie, Ira din Yeter, Gareb din Ieter, Urie hetitul, Zabad fiului Ahlai, Adina fiului Shiza rubenitul, Căpetenia rubenitilor și treizeci împreună cu el: Hanan fiul lui Maaca, Iosafat din Mitni, Ozia din Aștarot, Shama și Ehiel fiul lui din Aroer, Ediaiel fiul lui Shimri, Ioha fratele său, Titul, Eliel din Mahavim, Ieribai și Josavia fiul Elnam, Itma, Moabitul, Eliel, Obed și Iachiel Metobaya. Cartea întâi a cronicilor Capitolul 12 Iată cei ce s-au dus la David la Tiglad, pe când se ținea el departe de fața lui Saul, fiul lui Chis. Ei făceau parte din vitezii care i-au dat ajutor în timpul războiului. Erau arcași cu mâna dreaptă și cu mâna stânga aruncau pietre, iar cu arcul trăgeau săgeți. Erau din Beniamin, din numărul fraților lui Saul. a Ahiezer și Ioas, fiului Semaa din Gibea, Eziel și Pelet fiului Azmavet, Beraca Iehu din Anatot, Ismaia din Gabaon, vitează între cei 30, și căpetenie peste 30, Ieremia, Jahaziel, Iohanan, Iozabad din Gedera, Eluzai, Ierimot, Dealia, Shemaria, Șefatia din Harof, Elcana, Cana, Azareel, și Iasobeam, Corei. Ioela și Zebadia fiul Ieroham din Ghedor. Dintre Gadit niște viteze au plecat să se ducă la David în cepetuia din pustie, ostași de la război, înarmați cu scut și cu sulițe ca niște lei, și ius ca niște căprioare de pe munt. Ezer că Obadia al doilea, Eliab al treilea, Mișmana al patrulea, Ieremia al cincilea, Atai al șaselea, Eliel al șaptelea, Iohanan al optulea,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 și se ne pune astfel în primejdie capetele noastre. Când s-a întors la Tiglând, iată cei ce s-au unit cu el din Manaste. Adnas, Iozabad, Iediael, Micael, Iozabad, Elihu și Tieltai, repetenii amiilor lui Manaste. Au dat ajutor lui David împotriva Cetei, lor amalecit. Deci toți erau oameni viteji și au ajuns căpetenii în noștri.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 Și Ehoiada, mai marele a Aroniților, și cu el 3700. Și ți-adoc tânăr viteal și casa tatălui său, 22 și două de căpeteni. Din fiul lui Beniamin, frații lui Saul, trei mii, căci până atunci cea mai mare parte dintre ei rămăseseră credincioși casei lui Saul. Din fiul lui Efraim, 20800 oameni vitej, oameni cu faimă după casele părinților lor. Din jumătatea seminției lui Manase, 18.000, care au fost numiți pe nume să se ducă să pune împărat pe David. Din fiii lui Isahar, care se fricetau în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuia să facă Israel, 200 de căpetenii și toți fraților erau puși suporul lor. Din Zabulon, 50.000, în stare să meargă la sunt înarmați pentru lupte cu toate armele de război și gata să se lupte cu o inimă hotărâtă. Din Nestali o mie de capetani și cu ei 37000 de mii care purtau scutul și suita. Din Danic, înarmați pentru război, 28 .600. Din Asher, în stare să meargă la vest și gata de luptă, 40 de mii. Și de cealaltă parte a Iordanului din Lubenit, din Gabit și din jumătatea seminței lui Manase, cu toate armele de război, 120 de mii. Toți acești bărbați, oameni de război, gata de luptă.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 un de lemn, voi și oi din belșug, căci era bucurie în Israel. Cartea întâi a cronicilor Capitolul 13 David a ținut sfat cu căpetenile peste mii și peste sute, cu toți mai mari. Și David a zis întregei adunări lui Israel, Dacă găsiți cu cale și dacă lucrul acesta vine de la Domnul Dumnezeul nostru, să trimitem în toate părțile la frații noștri care au rămas în toate ținuturile lui Israel, și la preot și levit în șetățile și împrejurimile lor, ca să se strângă la noi și să aducem la noi chivotul Dumnezeului nostru, căci nu ne-am mai îngrijit de el de pe vremea lui Saul. Toată adunarea a hotărât să facă așa, căci lucrul acesta a părut bun întregului popor. David a strâns pe tot Israelul de la Shiloh în Egipt până la intrarea Hamatului, ca să aducă din Chiriat Iarim chivotului Dumnezeu. Și David împreună cu tot Israelul s-a suit la baala la Cheiat Iarim, care este al lui Iuda, ca să ridice de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat numele Domnului care șade între heruvini. Au pus într-un car nou chivotul lui Dumnezeu pe care l-au luat din casa lui Abinadab. Uza și Ahio cârmuiau carul. David și tot Israelul jucau înaintea lui Dumnezeu cu toată puterea lor, cântând și zicând din arte, din lăute, din tobe, din chimvală și din trâmbițe. Când au ajuns la aria lui Chidon, Uza a întins mâna să apuce Chivotul, pentru că boii erau să-l răstoarne. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și domnul l-a lovit, pentru că întinsese mâna pe Chivot. Uza a murit acolo înaintea lui Dumnezeu. David s-a mâniat că domnul făcuse o spărtură, lovind pe Uza cu o pedeapsă. De aceea, locul acesta a fost numit până în ziua de azi, Peret Uza. David s-a temut de Dumnezeu în ziua aceea și a zis, Cum să aduc chivotul lui Dumnezeu la mine? David n-a tras chivotul la el în cetatea lui David, ci l-a dus în casa lui Obed-edom din gaz. Chivotul lui Dumnezeu a rămas trei luni la familia lui Obed-edom, în casa lui, Și Domnul a binecuvântat casa lui Obed-edom și tot ce era al lui. Cartea întâi a cronicilor Capitolul 14 Hiram, împăratul tirului, a trimis sol lui David și lemn de cerul și cioplitor de piatră și tâmplari să-i hidească o casă. David a cunoscut că Domnul îl întărea ca al lui Israel și că împărăția lui s-a înălțat foarte mult din pricina poporului său Israel. David a mai luat neveste și la Ierusalim și a mai născut fii și fice. Iată numele celor ce i s-au născut la Ierusalim. Şamua, Şobab, Nathan, Solomon, Ibhar, Elișua, Elfelet, Noga, Nefeg, Yafia, Elishama de Eliada și Elifelet. Filisenii au auzit că David fusese un împărat peste tot Israelul și s-au suit cu toții să-l caute. David a fost înștiințat de acest lucru și l-a ieșit înainte. Filistenii au venit și s-au răspândit în valea faimiților. David a întrebat pe Dumnezeu, zicând, Să mă sui împotriva filistenilor și îi vei da în mâinile mele. Și domnul i-a zis, Suite și îi voi da în mâinile tale. S-au suit la Baal pe unde David i-a bătut. Apoi a zis, Dumnezeu a risipit pe vrășmașii mei prin mâna mea, ca pe niște ape care se scurg. De aceea s-a dat locul acestui anumele Baal pe Ei și au lăsat acolo Dumnezeii care au fost tași în foc după porunca lui David. Filistenii s-au răspândit din nou în vale. David a întrebat iarăși pe Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a zis, să nu te sui după ei. Întoarce-te de la ei și merge asupra lor prin fața duzilor. Când vei auzi un vuiet de pași în vârfurile duzilor, atunci să ieși la lupte, căci Dumnezeu merge înaintea ta, ca să bată oastea filistenilor. David a făcut cum îi poruncise Dumnezeu și oastea filistenilor a fost bătute de la Gabaon până la Ghezer. Faima lui David s-a răspândit în toată țara și Domnul l-a făcut de temut pentru toate neamurile.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 la locul pe care îl pregătise David a strâns pe fiului lui Aaron și pe Levii din fiul lui Kehat, pe căpetenia Uriel și pe frații săi, 120, din fiul lui Merari pe căpetenia Asaia și pe frații săi 220, din fiul lui Gershon pe căpetenia Yoel și pe frații săi 130, din fiul lui Elițafan pe căpetenia Semaia și pe frații săi 200 din lui Hebron, pe capetenia Eliel și pe frații săi, 80. Din lui Uziel, pe capetenia Aminadab și pe frații săi, 112. David a chemat pe preoții Sadoc și Abiatar și pe leviții Uriel, Asaia, Ioel, Shemaya, Eliel și Aminadab. Și l a zis, Voi sunteți capii de familie ai leviților, voi și frații voștri, și suiți chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel, la locul pe care îl am pregătit. Pentru că n-ați fost întâiași de aceea ne-a lovit Domnul Dumnezeul nostru, căci nu l-am căutat după lege. Preoții și leviții s-au sfințit ca să sluie chivotul Domnului, Dumnezeului lui Israel. Fiile leviților au dus chivotul lui Dumnezeu pe umeri cu niște drugi, cum moi moise după cuvântul Domnului. Și David a zis că căpetenilor leviților să așeze pe fraților cântăreți cu instrumente de muzică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 Elifele, și Micnea, și Obededom, și Eiel, Ușie. Cântăreții Heman, Asaf și Etan aveau timbale de aramă ca să sune din ele. Zaharia, Aziel, Miramot, Yehiel, Uni, Eliab, Maasea și Benaia aveau lăute pe Alamot. Și Matitia, Elifele, Micnea, Obededom, Eiel și Azazia aveau arfe cu opt coarde ca să sune tare. Kenania, căpetenia muzici între leviți, cârmunea muzica, fiindcă era nește. Berechia și Elcana erau ușierii chivotului. Shebania, Iosafat, Netaneel, Amasai, Zaharia, Benaia și Eliezer, preoții, sunau din trâmbițe înaintea chivotului lui Dumnezeu. Obededom și Iehia erau ușierii chivotului. David, bătrânii lui Israel și căpetenii leniilor. Au pornit astfel să suie chivotul legământului Domnului de la casa lui de Domn în mijlocul bucuriei. Când a ajutat Dumnezeu pe leviți să ridice chivotul legământului Domnului, au jertfit șapte viței și șapte berbeci. David era îmbrăcat cu o mantă de imi subtire. Tot așa erau îmbrăcați toți leviții care duceau chivotul, cântăreții și chenania, căpetenia muzicii între cântăreți. Și David avea pe el un efort de im. Tot Israelul a suit chivotul legământului Domnului cu strigăte de bucurie, cu sunete de goarne, de trângă și de chimbale. Și făcând să răsune lăutele și arfele. Pe când intra în cetatea lui David chivotul legământului Domnului, Mical, fata lui Saul, se uită pe fereastră, și când a văzut pe împăratul David sărinții jucând, l-a în inima ei. Cartea întâi a Cronicilor. Capitolul 16. După ce au adus chivotul lui Dumnezeu, l-au pus în mijlocul cortului pe care îl întinsăse David pentru el și au adus înaintea lui Dumnezeu arderi de tot și jertfe de mulțumiri. Când a isprăvit David de a adus arderile de tot și jertfele de mulțumiri, a binecuvântat poporul în numele Domnului. Apoi a împărțit tuturor celor din Israel bărbați și femei, fiecare câte o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide. A dat leviților sarcina să facă slujba înaintea chivotului Domnului, să cheme, să laude și să slăvească pe Domnul Dumnezeului Israel. Aceștia erau Asaf Căpetenia, Zaharia, al doilea după el, Eiel, Sheniramot; Jehiel, Matitia, Eliab, Benaia, Obede Dom și Eiel. Ei aveau instrumente de muzică, alăute și arse, și Asaf suna din simbale. Preoții Benaia și Iahaziel sunau mereu din trâmbițe înaintea chivotului legământului lui Dumnezeu. În ziua aceea David a învărcinat pentru întâia ștate pe Asaf și frații săi să vestească laudele Domnului. Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, faceți cunoscut printre popoare faptele Lui înalte, cântați, cântați în cinstea Lui, vorbiți despre toate minunile Lui, făliți cu numele Lui Cel Sfânt. Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Căutați pe Domnul și sprijinul lui. Căutați necurmat față lui. Aduceți-vă aminte de minunile pe care le-a făcut. De minunile lui și de judecățile rostite de gura lui. Voi, semânța lui Israel, robul său, copiii lui Iacov, aleșii lui. Domnul este Dumnezeul nostru. Judecățile lui se împlinesc pe tot pământul. Aduceți-vă aminte totdeauna de legământul său, de făgăduințele lui făcute pentru o mie de neamuri de oameni, de legământul pe care l-a făcut cu Avram și de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac. El a făcut o lege pentru Iacov, un legământ veșnic pentru Israel, zicând, îți voi da țara Canaanului, ca moștenire care va căzut la împărțeală. Ei erau puțini la număr atunci, foarte puțini la număr și străini în țara aceea și mergeau de la un neam la altul și de la o împărăție la un alt popor. Dar el n-a îngăduit nimănui să-i asuprească și a pedepsit împărați din pricina lor, și când, nu vă atingeți de și mei și nu faceți niciun rău prorocilor mei. Cântați Domnului, toți locuitorii pământului. Vestiți din zi în zi mântuirea Lui. Povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui. Căci Domnul este mare și foarte vremnic de laudă. El este de temut mai pe sus de toți Dumnezeii, căci toți Dumnezeii popoarelor sunt idoli, dar Domnul a făcut cerurile. Măreția și strălucirea sunt înaintea feței lui, tăria și bucuria sunt în locașul lui. Familii de popoare, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slavă pentru numele lui, aduceți daruri și veniți înaintea lui. Închinați-vă înaintea Domnului cu podabe sfinte. Tremurați înaintea lui toți locuitorii pământului, căci lumea este întărită și nu se clatină. Să se bucure cerurile și să se veselească pământul. Să se spună printre neamuri că Domnul împărățește. Să urle marea cu tot ce este în ea. pia să se veselească împreună cu tot ce este pe ea. Să chiuie copacii din pădure înaintea Domnului, căci El vine să judece pământul. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci îndurarea Lui ține în vrea. Zi. Ziceți, mântuiește-ne Dumnezeul mântuirii, strânge-ne și scoate-ne din mijlocul neamurilor ca să lăudăm numele Tău cel sfânt și să ne punem slava în a Te lăuda. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Israel, din veșnicie în veșnicie. Și tot poporul a zis, Amin, și lăuda pe Domnul. David a lăsat acolo înaintea chivotului legământului domnului pe Asaf și pe frații lui, ca să slujească necurmate înaintea chivotului, împlinindu-și datoria zilei zi. A lăsat pe obed edom și pe hosa cu fraților, un număr de 68, pe obed edom, fiul lui Editun și pe hosa ca ușie. A pus pe preotul Zadok și pe preoți, frații săi înainte locașului domnului, pe înălțimea din Gabaon. Ca să aducă necurmat Domnului arder de tot, dimineața și seara, pe altarul arderilor de tot, și să împlinească tot ce este scris în legea Domnului, poruncită lui Israel de Domnul. Cu ei erau Heman și jedutun, și ceilalți care puseseră aleși și numiți pe nume, ca să laude pe Domnul, căci îndurarea lui ține în veac. Cu ei erau Heman și Edutun care aveau trâmbițe și timbale pentru cei ce sunau din ele și instrumente pentru cântări în cinstă lui Dumnezeu. Fiul lui Edutun era ușie. Tot poporul s-a dus fiecare la casa lui și David s-a întors să-și cuvinte de casă. Cartea întâi a Cronicilor Capitolul 17: Pe când locuia David în casa lui, a zis prorocului Nathan, Iată, eu locuiesc într-o casă de cedru și chivotul legamentului Domnului este într-un corp. Nathan a răspuns lui David, fă tot ce spune inima, căci Dumnezeu este cu tine. În noaptea următoare, cuvântul Domnului a vorbit lui Nathan. Du-te și spune robului meu David. Așa vorbește Domnul, nu tu îmi vezi de o casă de locuit. Căci eu n-am locuit într-o casă din ziua când am scos pe Israel din Îngii până în ziua de an. Și am mers din cort în cort și din locaș în locaș. Retutindem pe unde am mers cu tot Israelul, am spus eu o vorbă vreunea din judecătorii lui Israel cărora le poruncisem să pască pe poporul meu. Am zis eu...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 Capitolul 18 După aceea David a bătut pe filisten și a smerit și a luat din mâna filistenilor gatul și satele lui. A bătut pe Moabit și moabiții au fost supuși lui David și i-au plătit un bir. David a bătut pe Hadarezer, împăratul Sobei, spre Hamat, când s-a dus să-și așeze stăpânirea peste râul Eufratului. David i-a luat o mie de cară, șapte mii de călăreți și douăzeci de mii de pedestrași. A tăiat vinele tuturor cailor de trăsuri și n-a păstrat decât o sută de car. Sirienii din Damasc au venit în ajutorul lui Hadarezer, împăratul Sobei, și David a bătut 22.000 de de sirieni. David a pus o strajă de oști în Siria Damascului. Și sirienii au fost supuși lui David și au plătit un bir. Domnul o crotea pe David oriunde mergea. Și David a luat scuturile de aur pe care le aveau slujitorii lui Hadarezer, și le-a dus la Ierusalim. David a mai luat multă aramă din Timhat, și din Kun, cetățile lui Hadarezer. Solomon a făcut din ea mare de aramă stâlpi și unătele de aramă. Tohu, împăratul Hamatului, a auzit că David bătuse toată oștirea lui Hadarezer, împăratul Sobei. Și a trimis pe fiul său Hadoran, la împăratul David să-i ureze de bine și să-l laude ca luptat împotriva lui Hadarezer și l-a bătut. Căștovul era în război cu Hadarezer. A trimis de asemenea tot felul de vase de aur, de argint și de aramă. Împăratul David le-a închinat Domnului împreună cu argintul și aurul pe care îl luase de la toate popoarele de la Edom, de la Moab, de la fiii lui Amon, de la Filisteni și de la Amalek. Abisai, fiul teruiei, a bătut în valea țării 18.000 de edomiți. A pus oști de straj în Edom. Și tot Edomul a fost supus lui David. Domnul ocrotea pe David ori pe unde mergea. David a domnit peste tot Israelul și făcea judecată și dreptate tot poporului său. Ioab fiul Teruiei era mai mare peste oștire. Iosafat fiul Ahilud era scriitor. Tadoc lui Ahitub și Abimelec fiului aviatar erau preoți. Șavșa era logofet. Benaia fiului Jehoiada. Era căptenia cheretiților și a peletiților. Și fiul lui David erau cei din primul pe lângă împărat. Cartea întâi a Cronicilor. Capitolul 19. După aceea Nahaș, împăratul fiilor lui Amon, a murit și în locul lui a domnit fiul său. David a zis, voi arăta bunăvoință lui Hanun, fiul Nahaș, că și lui a arătat bunăvoință față de mine. Și David a trimis sol să pentru moartea tatălui său. Când au ajuns slujitorii lui David în țara fiilor lui Amon la Hanun ca să-l mânglie, fiilor lui Amon au zis lui Hanun, crezi că David îți trimite oameni să te mânglie ca să cinstească pe tatăl tău? Oare n-au venit slujitorii lui tine ca să cunoască cetatea și să o și ca să-i scodească țara? Atunci Hanun a luat pe slujitorii lui David, a pus să-i și să le tai hainele pe la mijloc până la grâu. Apoi le-a dat drumul. David, căruia au venit și i-au dat de știre despre cele întâmplate cu oamenii aceștia, a trimis niște oameni înaintea lor, și să se făcuse mare rușine. Și împăratul a trimis să le spune: Rămâneți la Erihon până vă va crește barba și apoi să vă întoarceți. Fiii lui Amon au văzut că se făcuse uriți lui David și Hanon și fiii lui Amon au trimis o mie de talanți de argint să tornească în slujba lor cară și cărăreți de la sirienii din Mesopotamia și de la sirienii din Maaca și din Toba. Au togmit 32.000 de cară și pe din Maaca împreună cu poporul lui, care au venit și au tăbărit înaintea Medebei. Fiii lui Amon s-au strâns din cetățile lor și au mers să lupte. La auzul acestei vești, David a trimis împotriva lor pe Ioab și toată oștirea de oameni viteji. Fiii lui Amon au ieșit și s-au înșirat în linie de bătaie la intrarea cetății. Împărații care veniseră au tăbărât deosebit pe când. Ioab a văzut că avea de luțat și înainte și înapoi. A ales atunci din toți voinicii de fruntea lui Israel o ceată pe care a șezat o împotriva sirienilor. Și a pus sub porunca fratelui său Abishai cealaltă parte a poporului ca să țină piept fiilor lui Amon. El a zis, Dacă sirienii vor fi mai tari decât mine, să-mi vii tu în ajutor. Și dacă fiul lui Amon vor fi mai tari decât tine, îți voi veni eu în ajutor. Fii tare și să ne îmbărbătăm pentru poporul nostru și pentru cetățile Dumnezeului nostru și Domnul să facă ceva crede. Ioab cu poporul lui a înaintat la luptă împotriva sirienilor și ei au fugit dinaintea lui. Și când au văzut fiul lui Amon că sirienii o luaseră la fugă, au fugit și ei dinaintea lui Abishai, fratele lui Ioab, și s-au întors în cetate. Și Ioab s-a întors la Ierusalim. Sirienii, văzând că fusese răbătuți de Israel, au trimis și au adus pe sirienii care erau de cealaltă parte a râului. Și șoferul că pe lui au Hadarezer era în fruntea lor. Au dat de știre lui David, care a strâns pe tot Israelul, a trecut Iordanul, a mers împotriva lor și s-a pregătit de luptă împotriva lor. David s-a înșiruit în linie de bătaie împotriva sirienilor. Dar sirienii, după ce se bătuseră cu el, au fugit dinaintea lui Israel. David le-a ucis oamenii de la șapte mii de care și patruzeci de mii de și au omorât pe pe căpetenii oștirii. Slujitorii lui Hadarezer, văzându-se bătuți de Israel, au făcut pace cu David și i s-au supus. Și sirienii n-au vrut să mai ajute pe fiul lui Amon. Cartea întâi a cronicilor Capitolul douăzeci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 Oamenii aceștia erau dintre copiii lui Rafa Lagat. Ei au pierit uciși de mâna lui David și de mâna slujitorilor lui. Cartea întâi a cronicilor Capitolul 21 Satana s-a sculat împotriva lui Israel și a asistat pe David să facă numărătoarea lui Israel. Și David a zis lui Joab și căpetenilor poporului, duceți-vă de faceți numărătoarea lui Israel de la la până la Dan. Și spune-ți-mi ca să știu la cât se ridică numărul poporului. Ioab a răspuns, Domnul să facă pe poporul lui încă de o sută de ori pe atâta. Împărate, Domnul meu, nu sunt ei toți slujitoarei Domnului meu? Dar pentru ce cere Domnul meu lucrul acesta? Pentru ce să faci pe Israel să păcătuiască astfel? Împăratul a stăruit în porunca pe care o dădea lui Ioab. Și Ioab a plecat și a străbădut tot Israelul. Apoi s-a întors la Ierusalim. Ioab a dat lui David cartea numărătorii poporului. În tot Israelul erau o mie de mii și 100 de mii de bărbați în stare să scoată sabia, iar în Iuda erau 470 de mii de bărbați în stare să scoată sabia. Între ei n-a numărat și pe Levi și Beniamin, căci porunca Împăratului îi se părea o urâciune. Porunca aceasta n-a plăcut lui Dumnezeu, care a lovit pe Israel. Și David a zis lui Dumnezeu, am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Acum iartă fără de legea robului tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. Domnul a vorbit astfel lui Gad, văzătorului lui David. Du-te și spune lui David, așa vorbește domnul. Îți spun înainte trei urgii. Alege una din ele și te voi lovi cu ea. Gad s-a dus la David și a zis, așa vorbește domnul. Primește, sau trei ani de foamete, sau trei luni în timpul cărora să fie nimicid de tăi și atins de sabia vrășmașilor tăi, sau trei zile în timpul cărora sabia Domnului și ciuma să fie în țară, și Îngerul Domnului să ducă nimicirea în tot ținutul lui Israel. Vezi acum ce trebuie să răspund celui ce mă trimite. David a răspuns lui Gad, sunt într-o mare strâmbtorare, Se cad în mâinile Domnului căci îndurările lui sunt nemărcinite. Dar să nu cadă în mâinile oamenilor. Domnul a trimis ciuma în Israel și au căzut șaptezeci de mii de oameni din Israel. Dumnezeu a trimis un înger la Ierusalim ca să-l nimicească. Și pe când îl nimicea, Domnul s-a uitat. Și i-a părut rău de răul acesta. Și a zis îngerului care nimicea, Destul, acum trageți mâna înapoi. Îngerul Domnului stătea lângă aria lui Ornan, Iebusitul, David a ridicat ochii și a văzut pe Îngerul Domnului, stând între pământ și cer, și ținând în mână sabia scoasă și întoarsă împotriva Ierusalimului. Atunci David și bătrânii, înveliți cu saci, au căzut cu față la pământ. Și David a zis lui Dumnezeu, oare n-am poruncit eu numărătoarea poporului? Eu am păcătuit și am făcut răul acesta, dar oile acestea ce-au făcut oare? Doamne Dumnezeul meu, mâna ta să fie dar peste mine și peste casa tatălui meu, și să nu pierde pe poporul tău. Îngerul Domnului a spus lui Gad să vorbească lui David, să se suie să ridice un altar Domnului în area lui Ornan, ebusitul. David s-a suit după cuvântul pe care îl spusese Gad în numele Domnului. Ornan s-a întors și a văzut îngerul și cei patru fii ai lui s-au ascuns împreună cu el. Trăie era greul atunci. Când a ajuns David la Ornan, Ornan s-a uitat și a vorit pe David. Apoi a ieșit din Arie și s-a închinat înaintea lui David cu față la pământ. David a zis lui Ornan, dăm locul Ariei să zidesc în el un altar Domnului. Dăm el pe prețul lui în argint, ca să se depărteze urgia deasupra poporului. Ornan a răspuns lui David, ia și să facă Domnul meu împăratul ce va crede. Iată eu dau boii pentru arderea de tot, care le în loc de lemne și greul pentru darul de mâncare, toate le dau. Dar împăratul David a zis lui Ornan, nu, vreau să-l cumpăr pe prețul lui în argint, căci nu voi da Domnului ce este al tău și nu voi aduce o arderi de tot care să nu mă coste nimic. Și David a dat lui Ornan 600 de sicli de aur pentru locul arii. David a zisit acolo un altar Domnului și a adus arderi de tot și jertfe de mulțumire. A chemat pe Domnul și Domnul i-a răspuns prin foc, care s-a coborât în cer pe altarul arderii de tot. Atunci Domnul a vorbit îngerului care și-a văzut iarăși sabia în teacă. Pe vremea aceasta David, văzând că Domnul îl asculta scenarii lui Ornan, ebusitul, aducea jertfe acolo. Dar locașul Domnului, făcut de moise în pustie și altarul arderilor de tot, erau atunci pe înălțimea Gabaonului. David nu putea să meargă înainte acestui altar să caute pe Dumnezeu pentru că îl înspăimântase sabia îngerului Domnului. Cartea întâi a cronicilor Capitolul 22 Și David a zis, Aici să fie casa Domnului Dumnezeu și aici să fie altarul arderilor de tot pentru Israel. David a strâns pe frăinii din țara lui Israel și a însărcinat pe cioplitorii de piatră să pregătească pietre cioplite pentru zibirea casei lui Dumnezeu. A pregătit și fier din belșug pentru cuiele de la aripile ușilor. Și pentru scoabe aram atât de multă încât nu puteau să numere. Și lemne de cedru fără număr, căci sidonienii și aduse aduseseră lui David lemne de cedru din Belșug. David zicea, fiul meu Solomon este tânăr și plăpân, și casa care va fi zidită Domnului trebuie să fie de mare faimă și slavă în toate țările. De aceea vreau să-i pregătesc cele de trebuință pentru zidirea ei. Și David a făcut mari pregătiri înainte de moarte. David a chemat pe fiul său Solomon și i-a poruncit să zidească o casă Domnului Dumnezeului Israel. David a zis lui Solomon, fiul meu, aveam de gând să zidesc o casă numelui Domnului Dumnezeului meu. Dar cuvântul Domnului ne-a vorbit astfel. Tu ai vărsat mult sânge și ai făcut mare războaie. De aceea nu vei zide o casă numelui meu, căci ai vărsat înaintea mea mult sânge pe pământ. Iată că ți se va naște un fiu care va fi un om al odihnei și căruia îi voi da odihnă, izbăvindu-l din mâna tuturor vrășmașilor lui de jur între jur. Căci numele lui va fi Solomon, pace. Și voi aduce peste Israel pacea și liniștea în timpul vieții lui. El va zid o casă numelui meu, el îmi va fi fiul și eu îi voi fi tată. Și voi întări pe deci scaunul de domnie al împărăției lui în Israel. Acum fiule. Domnul să fie cu tine ca să propășești și să zidești casa Domnului Dumnezeului tău, cum a spus El despre tine. Numai să-ți dea Domnul înțelepciune și pricepere și să te facă să domnești peste Israel în păzirea legii Domnului Dumnezeului tău. Atunci vei propăși, dacă vei căuta să împlinești legile și poruncile pe care le-a dat lui Moise Domnul pentru Israel. Întărește-te și îmbărbătează-te, nu te teme și nu te sfăimânta. Iată prin străduințele mele am pregătit pentru casa Domnului o de mii de talanți de aur, un milion de talanți de argint și o mulțime de aramă și de fier, care nu se poate cântări, căci este foarte mult. Am pregătit de asemenea lemne și pietre și vei mai adăuga și tu. Tu ai la tine un mare număr de lucrători cioplitori de piatră și tâmplari și oameni îndemânatici, în tot felul de lucrări. Aurul, argintul, arama și fierul sunt fără număr. Scoală-te dar și lucrează și Domnul să fie cu tine. David a poruncit tuturor căpetenilor lui Israel să vină în ajutor fiului său Solomon zicând, Domnul Dumnezeul vostru nu este oare cu voi și nu v-a dat el odihnă de toate părțile, căci a dat în mâinile mele de locuitorii țării și țara este supusă înaintea Domnului și înaintea poporului său. Puneți-vă acum inima și sufletul să caute pe Domnul Dumnezeul vostru. Sculați-vă și zidit Sfântul locaș al Domnului Dumnezeu ca să aduceți chivotul legământului Domnului și uneltele închinate lui Dumnezeu în casă care va fi zidită în numele lui Domnului. Cartea întâi a Cronicilor Capitolul 23 David fiind bătrân și zătul de zile a pus pe fiul său Solomon împărat peste Israel.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 pe care le-am făcut ca să-l mărim. David i-a împărțit încete după lui Levi, Gershon, Chehat și Merari. Din Gershonit, Laedan și Shimei. Fiii lui Laedan, căpătenia ehiel, Zetam și Ioel, trei. Fiii lui Shimei, celomit, Haziel și Haran, trei. Aceștia erau capii caselor părintești ale familiei lui Laedan. Fiii lui Shimei, Iafat, Zina, Eus și Beria. Aceștia sunt cei patru fii ai lui și mei. Iahat era cătătenia și zina al doilea. Eu și Beria n-au avut mulți fii și au alcătuit o singură casă părintească la numărătoare. Fii lui Chehat, Amram, Itsehar, Hebron și Uziel, patru. Fii lui Amram, Aaron și Moise. Aaron a fost pus deoparte să fie sfințit ca preasfânt, el și fiul lui Pevecie, ca să aducă tămâie înaintea Domnului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 a fiului Netaneel, scriitorul din seminția lui Levi, i-a scris înaintea împăratului și mai marilor, înaintea preotului Tadoc și Achimelec, fiului Abiatar, și înaintea căpeteniilor caselor părintești ale preoților și leviților. Au tras la sorți câte o casă părintească pentru Eleazar și au tras și câte una pentru Itamar. Cel din prim a ieșit pentru Ehoiarib, al doilea pentru Jedaia, al treilea pentru Harim, al patrulea pentru Seorim. Al cincilea pentru Malchia, al șaselea pentru Miamin, al șaptelea pentru Hakot, al optulea pentru Abia, al noulea pentru Josua, al zecelea pentru Shecania, al unsprezecelea pentru Eliasin, al doisprezecelea pentru Iachim, al treisprezecelea pentru Hupa, al patruzezecelea pentru Iesebeam, al cinzprezecelea pentru Bilga, al șasezezecelea pentru Imer, al șaptezezecelea pentru Hezir,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 Iată celor celorlalți leviți. Din fiul lui Amram, Shubael din fiul lui Shubael Yefidia. Din Rehabia, din fiul lui Rehabia, capetenia Ishia. Din Iseharit, Shelomot, din fiul lui Shelomot, Yahat. Fiiul lui Hebron, Ieria, Amaria, al doilea. Yahaziel, al treilea. Yekameam, al patrulea. Fiului Uziel, Mica, din fiul lui Mica, Shamir. Fratele lui Mica, Ishia. Din fiul lui Zaharia, fiul lui merari, Mafri și Muș, și fiul fiului său, Iazia, fiul lui merari a fiului său, Iazia, Șoham, Zakur și Ibri, din Mafri Eleazar, care n-a avut fi. din Chis, fiul lui Chis, Ierahmeel, fiul lui Muș, Mafri, Eder și Ierimot. Aceștia sunt fii lui Levi după băgațele lor părintești. Și ei, ca și fraților fiului Aaron,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 care proroceau întovărășiți de Arfă, de Alăută și de Chimbal. Și iată numărul celor ce aveau de îndeplinit lucrarea aceasta. Din fiul lui Asaf, Zakur, Iosif, Netania și Așareela, fiii lui Asaf, sub lui Asaf care prorocea după poruncile împăratului. Din Jedutun, fiul lui Jedutun, Gedalia, Țeri, Isaia, Hasabia, Matitia și Simei, șase sub tatălui lor Jedutun care prorocea cu arfa ca să laude și să mărească pe Domnul. Din Heman, fii lui Heman, Bukia, Matania, Uziel, Șebuiel, Jerimot, Hanania, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti Ezer, Josbekașa, Maloti, Hotir, Mahaziot, toți fii ai lui Heman, care era văzătorul împăratului ca să descopere cuvintele lui Dumnezeu și să înalțe puterea lui. Dumnezeu dăduse lui Heman 14 fii și trei fete. Toți aceștia erau sub subcârmuirea părinților lor pentru cântarea în casa Domnului și aveau chinvale, alăute și alte pentru slujba casei lui Dumnezeu. Asaf, Iedutun și Heman lucrau sub poruncile împăratului. Erau în număr de 288, cuprinzându-se în acest număr și fraților de prinși la cântarea Domnului, toți cei care erau mește. Au tras la sorți pentru slujbele lor, mici și mari, învățători și ucenici. Cel din trei sorți ieșit a fost din Asaf pentru Iosif, al doilea pentru Gedalia, el, frații și fii lui 12, al treilea Zacur, fii și frații săi 12, al patrulea pentru Iței, fii și frații săi 12, al cincilea pentru Netania, fii săi și frații săi 12, al șaselea pentru Buchia, Fii și frații săi 12. Al 7 pentru Israela. Fii și frații săi 12. Al 8 pentru Isaia. Fii și frații săi 12. Al noulea pentru Matania. Fii și frații săi 12. Al 10 pentru Șimei. Fii și frații săi 12. Al 11 pentru Azareel, Fii și frații săi 12. Al 12-lea pentru Hasabia, Fii și frații săi 12. Al 13-lea pentru Shumaiel, fii și frații săi, 12. Al 14-lea pentru Mattitia, fii și frații săi, 12. Al 15-lea pentru Jeremot, fii și frații săi, 12. Al 16-lea pentru Hanania, fii și frații săi, 12. Al 17-lea pentru Josbecaşa, fii și frații săi, 12. Al 18-lea pentru Hanani, fii și frații săi, 12. Al 19-lea pentru Maloti, fii și frații săi 12. Al 20-lea pentru Eliata, fii și frații săi 12. Al 21-lea pentru Hotir, fii și frații săi 12. Al 22-lea pentru Ghidalti, fii și frații săi 12. Al 23-lea pentru Mahaziot, fii și frații săi 12. Al 24-lea pentru Romanti Ezer, fi și frații săi, 12. Cartea întâi a cronicilor. Capitolul 26. Iată cetele ușierilor. Din Corei, Meshelemia fiului Core dintre fiului sa. Fiului Meshelemia, Zaharia în fiul născut, Ediaiel al doilea, Zebadia al treilea, Iatniel al patrulea.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 Fiului lui Semaia, Otni, Refael, Obed, Elzabad și fratii săi, oameni viteji, Elihu și Semaia. Toți aceștia erau fii lui Obede Dom, ei fii și frații lor. Erau oameni plini de vlagă și de putere pentru slujbă, 62, și de-ai lui Obede Dom. Fiii și frații lui Meșelemia, oameni viteji erau număr de 18, din fii lui Merarii, Hosa care avea ca fii pe Şimri, căpetenii a pus căpetenii de data al său, măcar că nu era el întâiul născut. Chirchia al doilea, Tebalia al treilea, Zaharia al patrulea, toți fiii și frații lui Hossa erau un număr de treisprezece. Acestor cete de ușieri, căpeteniilor acestor oameni și fraților lor, a fost încredințată paza pentru slujba casei Domnului. Au tras la sorți pentru fiecare ușă, mici și mari, după casele lor părintești. Sortul a căzut pe șelemia pentru partea de răsărit. Au tras la sort pentru fiul său Zaharia, care era un sfetnic înțelept, și a căzut la sort partea de nează noapte. Partea de nează zi a căzut lui Obed Edom, iar casa magaziilor a căzut pilor săi. Partea de apus a căzut lui Șupim și lui Hosa, cu ușa șalechet, pe drumul care suia sus. O strajă era în fața altea. La răsărit erau șase levit, la mieză noapte patru pe zi, la mieză zi patru pe zi și patru la magazii, câte doi în două locuri deosebite. Spre Mahala la a pus, patru spre drum, doi spre Mahala. Acestea sunt cetele ușierilor, dintre fiii coreiților și dintre fiii lui Merari. Unul din levit, Ahia, avea grija viseriilor Casei lui Dumnezeu și viseriilor lucrurilor spinte. Dintre fiii lui Edan. Fiii gersonitilor ieșit din Laedan, căpeteniile caselor părintești ale lui Laedan, gersonitul erau: Iehieli, și fiul lui Ihieli, Zetam și fratele său Ioiel, care păzeau visterii casei Domnului. Dintre Amramit, Iteharit, Hebronit și Uzielit era Șebuel, fiul lui Gershom, fiul lui Moise, care îngrija de visterii. Dintre fratele lui ieșit din Eliezer, al cărui fiu a fost Rehabia, al cărui fiu a fost Isaia,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 Toate lucrurile închinate erau sub paza lui Shelomit și a fraților săi. Dintre ei Kenania Chenania și frații săi erau întrebuințați pentru treburile de afară ca regători și judecători în Israel. Dintre Hebroni, Hasabia și frații săi, oameni viteji, în număr de 1700, aveau privegherea asupra lui Israel, dincoace de Iordan, l-a pus pentru toate treburile Domnului și pentru slujba împăratului.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 El avea o ceată de 24.000 de oameni. Al cincilea pentru luna a cincea era căpătenia Shamehut, Izrahitul. El avea o ceată de 24.000 de oameni. Al șaselea pentru luna a șasea era Ira, fiul lui Coitul. El avea o ceată de 24.000 de oameni. Al șaptelea pentru luna a șaptea era Helet Pelonitul, din fiul lui Efraim. El avea o ceată de 20.000 de oameni. Al optulea pentru luna a opta era Sibekai, șatitul din familia Zerahitilor. El avea o șată de 24.000 de oameni. Al noulea pentru luna a noua era Abiezer din Anatot, din Beniamit. El avea o șată de 24.000 de oameni. Al zecelea pentru luna a zecea era Maharai din Netofa, din familia Zerahitilor. El avea o șată de 24.000 de oameni. Al unsprezecelea pentru luna a unsprezecea era Benaia din Piraton, din fiul lui Efraim. El avea o de 24 de 24.000 de oameni. Al 12 lea pentru luna a 12-a era Hieldai din Netofa, din familia lui Otniel. El avea o de 24 de 24.000 de oameni. Iată capii semințiilor lui Israel. Capul rubeniților, Eliezer fiului Zicri, al Simeoniților, Șefatia fiului Maaca, al Leviților, Hașabia fiului Chemuel, al familiei lui Aaron, Sadoc, al lui Juda, Elihu din frații lui David, al lui Isahar, omrii fiului Micael, al lui Zabulon, Ișemaia fiului Obadia, al lui Nestali, Ierimot fiului Azriel, al fiilor lui Efraim, Osea fiului Azazia, al jumătății seminției lui Mănase, Ioiel fiului Pedaia, al jumătății seminției lui Manase din Galad.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 Începuse numărătoarea, dar n-ai spăvit-o, căci Domnul se mâniase pe Israel, din pricina acestei numărători, care n-a fost trecută în cronicile împăratului David. Azmavet fiul lui Adiel era pus peste visteriile împăratului. Ionatan fiului Ozia peste merindele din Ogoare, cetăți, sate și turnuri. Ezri fiului Chelub peste lucrătorii de la țară care lucrau pământul. Și mei din Rama peste vii. Zavdi din Șefam, peste pivnițele cu vin din vii. Baal Hanan din Gheder, peste măslin și sicomori în câmpie. aș peste magazile de unde lemn. și trai din Saron, peste boii care pășteau în Saron. Șafat fiului Adlai, peste boii din Văi. Obil Ismaelitul peste Cămile. Yehdia din Meronot, peste Măgărițe. Iaziz Hagarenitul peste Oi. Toți aceștia erau îngrijitori puși peste averile împăratului David. Ionatan, unchiului lui David, era sfednic, om cu minte și învățat. Jehiel, fiul lui Hakmoni, era lângă fii împăratului. Ahitofel era sfednicul împăratului. Ușai Architul era prietenul împăratului. După Ahitofel au fost sfednici, Jehoiada, fiul lui Benaia și Abiatar. Ioab era căpetenia uștilor împăratului. Cartea întâi a cronicilor Capitolul 28 David a chemat la Ierusalim toate căpetenile lui Israel, căpetenile semințiilor, căpetenile cetelor din slujba împăratului, căpetenile peste mii și căpetenile peste sute, pe cei mai mari, peste toate averile și turmele împăratului și ale fiilor săi, pe dregători, pe viteji și pe toți voinicii. Împăratul David s-a sculat în picioare și a zis, Ascultați-mă, fraților și poporul meu! Aveam de gând să zidesc o casă de odihnă pentru chivotul legământului Domnului și pentru așternutul picioarelor Dumnezeului nostru. Și mă pregăteam să o zidesc. Dar Dumnezeu mi-a zis, să nu zidești o casă numelui meu, căci ești un om de război și ai vărsat sânge. Domnul Dumnezeul lui Israel m-a ales din toată casa tatălui meu, pentru ca să fiu împărata lui Israel pe vecie. Căci pe Iuda l-a ales căpetenie. Casa tatălui meu a ales-o din casa lui Iuda, și dintre fiii tatălui meu pe mine m-a pus să domnesc peste tot Israel. Dintre toți fiii mei, căci Domnul mi-a dat mulți fii, a ales pe fiul meu Solomon ca să-l pună pe scaunul de domnie al împărăției Domnului peste Israel. El mi-a zis: Fiul tău Solomon îvazidi casa și curțile, căci l-am ales ca fiul al meu și voi fi tată. Îi voi întări împărăția pe vecie dacă se va ținea ca astăzi de împlinirea poruncilor și rânduielilor mele. Acum înaintea întregului Israel, înaintea adunării Domnului și în fața Dumnezeului nostru care vă aude, păziți și puneți-vă la inimă toate poruncile Domnului Dumnezeului vostru, ca să stăpâniți această bună țară și să o lăsați de moștenire fiilor voștri după voi pe vecie. Și tu, fiule Solomone, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău și slujește-i cu toată inima și cu un suflet binevoitor. Căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine, dar dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie. Vezi acum că Domnul te ales ca să zidești o casă care să-i slujească de locași sfânt. Întărește-te și lucrează. David a dat fiului său Solomon chipul prispei și clădirilor, odăilor vistieriei, odăilor de sus odăilor din lăuntru și al pentru scaunul îndurării. i dat planul a tot ce avea în minte cu privire la curțile casei Domnului și toate odăile de jur împrejur pentru visteriile casei lui Dumnezeu și visteriile Sfântului Locaș, și cu privire la cetele preoților și leviților, la tot ce privea slujba casei Domnului și la toate unealtele pentru slujba casei Domnului. I-a dat chipul uneltelor de aur cu greutatea celor ce trebuiau să fie de aur pentru toate uneltele fiecărei slujbe. Și chipul tuturor uneltelor de argint cu greutatea lor, pentru toate uneltele fiecărei slujbe. A dat greutatea sfesnicelor de aur și a candelelor lor de aur cu greutatea fiecărui sfesnic și a candelelor lui. Și greutatea sfesnicelor de argint cu greutatea fiecărui sfesnic și a candelelor lui, după întrebuințarea fiecărui sfesnic. I-a dat greutatea de aur pentru mesele pâinilor pentru punerea înainte, pentru fiecare masă, și greutatea de argint pentru mesele de argint. I-a dat chipul furculițelor, ligenelor și ceștilor de aur curat, chipul potirelor de aur cu greutatea fiecărui potir, și a potirelor de argint cu greutatea fiecărui potir, și chipul altarului temăii în aur curățit cu greutatea lui. I-a mai dat și chipul carului heruvinilor de aur care își întind aripile și acopăr chivotul legământului Domnului. Toate acestea, a zis David, toate lucrările izvodului acestuia, mi le-a făcut cunoscut Domnul, însemnându-le înscris cu mâna lui. David a zis fiului său Solomon, Întărește-te, îmbărbătează-te și lucrează. Nu te teme și nu te spăimânta, căci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, va fi cu tine. El nu te va lăsa, nici nu te va părăsi, până se va isprăvi toată lucrarea pentru slujba casei Domnului. Iată ai lângă tine cetele preoților și leviților pentru toată slujba casei lui Dumnezeu. Și iată că ai lângă tine pentru toată lucrarea, toți oamenii binevoitori și îndemânatici, în tot felul de lucrări, și căpetenile și tot poporul, supuși la toate poruncile tale. Cartea întâi a cronicilor Capitolul 29. Împăratul David a zis întregei adunări: Fiul meu Solomon, singurul pe care l-a ales Dumnezeu, este tânăr și plăpând, și lucrarea este însemnată. Căci casa aceasta nu este pentru un om, ci este pentru Domnul Dumnezeu. ne am întrebuința toate puterile să pregătesc pentru casa Dumnezeului meu aur pentru ceea ce trebuie să fie de aur, argin pentru ceea ce trebuie să fie de argin, aramă pentru ceea ce trebuie să fie de aramă, fier pentru ceea ce trebuie să fie de fier. Și lemn, pentru ceea ce trebuie să fie de lemn. Pietre de onix și pietre scumpe de legat. Pietre strălucitoare și de felurite culori. Tot felul de pietre scumpe și marmure albă multe. Mai mult, în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau casa i Dumnezeului meu aurul și argintul pe care îl am, afară de tot ce am pregătit pentru casa Sfântului Locaș. Trei mii de talanți de aur, de aur de ofir, și șapte mii de talanți de argint curățit pentru îmbrăcarea pereților clădirilor. Aurul pentru ceea ce trebuie să fie de aur și argintul pentru ceea ce trebuie să fie de argint și pentru toate lucrările pe care le vor face lucrătorii. Cine vrea să-și mai aducă de bunăvoie astăzi darurile înaintea Domnului? Căpetenile caselor părintești, căpetenile seminților lui Israel, căpetenile peste mii și peste sute și îngrijitorii averi împăratului, au adus daruri de bunăvoie. Au dat pentru slujba casei lui Dumnezeu 5.000 de talanți de aur, 10.000 de darici, 10.000 de talanți de argint, 18.000 de talanți de aramă și 100.000 de talanți de fier. Cei ce aveau pietre scumpe le-au dat pentru biseria casei Domnului în mâinile lui Echiel, gherșonitul. Poporul s-a bucurat de darurile lor de bunăvoie, căci le dădeau cu dragă inimă Domnului. Și împăratul David de asemenea s-a bucurat mult. David a binecuvântat pe Domnul în fața întregei adunări. El a zis Binecuvântat să fii tu din veac în veac Doamne, Dumnezeul părintelui nostru Israel. A ta este Doamne Măria, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al tău. A ta doamne este Domnia, căci tu te înalzi ca un stăpân mai pe sus de orice. De la tine vine bogăția și slava. Tu stăpânești peste tot. În mâna ta este tăria și puterea și mâna ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile. Acum Dumnezeul nostru te lăudăm și preamărim numele tău cel slăvit. Căci ce sunt eu și ce este poporul meu, ca să putem să te aducem daruri de bunăvoie? Totul vine de la tine și din mâna ta primim ce te ducem. Înaintea ta noi suntem niște străini și locuitori ca toți părinții noștri. Zilele noastre pe pământ sunt ca umbra și fără nicio nădejde. Doamne, Dumnezeul nostru! Din mâna ta vin toate aceste bogății pe care le-am pregătit ca să-ți o casăție în numele tău ce Sfânt, și ale tale sunt toate. Știu, Dumnezeule, că tu cercetezi inima și că iubești curăția de inimă. De aceea ți-am adus toate aceste daruri de bunăvoie în curăția inimii mele și am văzut acum cu bucurie pe poporul tău care se află aici, aducându-ți de bună voie darurile lui. Doamne Dumnezeul părinților noștri, Avraam, Isaac și Israel, ține totdeauna în inima poporului tău aceste porniri și aceste gânduri și întărește-i inima în tine. Dă fiului meu, Solomon, o inimă bună ca să păzească poruncile tale, învățăturile tale și legile tale, ca să împlinească toate aceste lucruri și să zidească el casa pentru care am făcut pregătiri. David a zis între ce e cuvântați pe Domnul Dumnezeul vostru! Și toată adunarea a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Ei s-au plecat și s-au închinat înaintea Domnului și înaintea împăratului. A doua zi după aceasta au adus ca și ardere de tot Domnului o mie de vitei, o mie de berbeci și o mie de miei, împreună cu gerbele de băuturi obișnuite, și alte gerbe în mare număr pentru tot Israelul. Au mâncat și au băut în ziua aceea înaintea Domnului cu mare bucurie. Au făcut a doua oară împărat pe Solomon, fiul lui David, l-au uns înaintea Domnului ca Domn, și au uns pe Zadok ca preot. Solomon a șezut pe scaunul de domnii al Domnului ca împărat în locul tatălui său David. El a propășit și tot Israelul l-a ascultat. Toate căpetenile și vitejii și chiar toți fiii împăratului David s-au supus împăratului Solomon. Domnul a înălțat tot mai mult pe Solomon, sub ochii întregului Israel, și i-a făcut domnia mai strălucită decât a fost a oricărui împărat al lui Israel înaintea lui. David, fiul lui Isai, a domnit peste tot Israelul. Vremea cât a domnit peste Israel a fost de 40 de ani. La Hebron a domnit 7 ani și la Ierusalim a domnit 33 de ani. A murit la o bătrânețe fericită, sătul de zile, de bogăție și de slavă. Și în locul lui a domnit fiul său Solomon. Faptele împăratului David, cele din tâi și cele de pe urmă, sunt scrise în cartea lui Samuel văzătorul și în cartea prorocului Nathan și în cartea prorocului Gad. Împreună cu toată domnia și toate isprevile lui, precum și ce s-a petrecut pe vremea lui, fie în Israel, fie în toate împărățiile celorlalte țări. Aici se încheie cartea întâi a cronicilor.